Az utolsó műsorában 2018-ban jó estét kívánok, Szilády Árpád vagyok, ez itt a Postmodern című műsor és bemutatom a mai asztalt társaságomat. Mellettem ül Kuru címre, az NEC kutatási igazgatója, régi-régi ismerősünk, újra itt a stúdióban, köszöntelek. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. És van egy vendégünk, aki most először van itt velünk a stúdióban és remélem, hogy majd többször jön majd később is. Ő Horvát Ádám, a digitális pedagógiai módszertani központ divízió vezetője. Na, Így mit az szóval hogy el tudtam mondani? <gül> Gratulálok, köszönöm jó szépen. Jó kívánok mindenkinek. És egy csomó érdekes témánk lesz. A digitális pedagógia önmagában egy nagyon jó témakör, ezt már tavaly ősz óta tudjuk, amióta ö, foglalkozunk ezzel a témakörrel, és az a tervem, hogy majd rendszeresen foglalkozunk, sok-sok konkrétum mentén, de majd most alapdolgokat is megpróbálunk tisztázni. Most itt a műsor elején a jó és Kutyúhíradó rovatunkkal kezdünk. Ez ugye részbetyár Gábor barátunknak az újítása. Ő Kezdte a mai kütyű is, és küldött olyan témákat, amivel felborzoljuk majd az idegeket. Kezdjük is rögtön azzal az eszközzel, ami a sört habosítja. Nézzük csak! Az elején azt láthatjuk, hogy mint egy tévés reklámban a fiatalok mosolyognak és istszák a sört, és látják, hogy a sörhab egy idő után lelapul. Hát erre a nagy óriási problémára jó az ultrahangos sörhabosító. Láthatjuk, hogy így habosodik fel a sör az eszköznek a hatására. Ezt láthatjuk közelről, távolról. Ugye egy ilyen kickstarter projektről van szó, tehát pénzt gyűjtenek a fejlesztők, aranyszínű is, meg ezüstszínű színű is van belőle, és ilyen szép, nagy vastag habot lehet képezni a sörtetején. Egyébként hozzáteszem, hogy én magam személyesen nem szerettem a sört, úgyhogy én biztos, hogy nem vagyok a célközönségben. Én meg azt mondanám, hogy egy kicsit ilyen stílszerűen, de ilyen fura úgy mint egy falat folyékony sör, úgy kellett ez az újítás. Már azt várom, illetve nem várom, tehát azt remélem, hogy olyan kütyű nem lesz, ami meg is a sört helyettünk, mert arra is még. még, még én Szeretnék igényt tartani erre a cselekvésre, de, de hát épp nagyon jó pofa nekem erről. Az jut eszembe, hogy ez kicsit olyan, hogy, hogy hogy így például ajándékban nagyon szívesen megvenném. Mondjuk akkor neked ezek szerint nem, nem szereted a sört, de akkor. De látom azt a, a, szemeden, a... Hogy szívesen adnád nekem azt a az szívesen is kapnám ajándékba. E, valószínűleg kétszer-háromszor kipróbálnám, ott menőznék vele a vendégeknek, és akkor utána az bekerülne a, a fiókba. A a nekem szekényé. volt egyébként egy olyan USB-re köthető ö, italmelegítő eszköz, ami nagyon hasonlóan nézett ki, mint ez. Egyetlen egyszer használtam, és soha többé. Beraktam, a, ahogy te mondod, a fiókba, és aztán ott el is tűnt örökre. Hát ezek er, Erre jó. Ádám, neked? Hát sörre? Én, én addig várom, hogy a hab lemenjen, és már a sört lehessen inni, úgyhogy én ennek a negatív verziójára lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet gyorsabban elapasztani a sörhabot. Ez a másik kérdés egyébként, mert ugye ez egy vita, hogy most kell a sörre, a hab úgy kell tölteni, hogy habos legyen, úgy kell, hogy nem van-e sör, amit így kell, amit úgy kell, mert nem biztos, hogy én is a leg, legjártasabb vagyok, hogy mit hogy kell tölteni. Próbálom kevésbé habosan, úgyhogy. Ha túl jól sikerül, akkor viszont remek ez az eszköz, mert fel tudom Nem habosítjuk tovább ezt a témát, hanem megyünk a következőre, mert van egy érdekes távirányító elképzelés, amit itt a műsorölt megbeszéltük, rögtön kritikával illettük. Úgy néz ki az eszköz, mint egy maci. Látjuk is a képernyőn, ásít az arcunkba egyet ez a maci. Egy kis eszköz, ami vele lehet váltani a távirányítókat. Ott le is sepettük az asztalra, és ez egy kis maci betölti a távirányítók szerepét. Ilyen kézgesztusokkal lehet irányítani, tehát integetünk, mint ugye egy, egy értekezleten. Hangerőt lehet vele növelni egy ilyen kézgesztussal, vagy olvasás közben mondjuk intünk, hogyha meghozta a kutyussal és játékát, akkor ezzel let az erősítőt le és felhangosítani. Itt látjuk is majd, hogy ugye a levegőbe mutogat a gazdája, és akkor az erősítőn a hangerőszabályzó ennek hatására elfordul. Vagy éppen ugye a hangulatvilágítást is lehet irányítani mert hát ez rendkívül hasznos, ugye? Nektek kellene egy ilyen eszköz? Ugyanazt gondolom egyébként, mint az előző, hogy ajándéknak kiváló lenne. Erre esetleg jobban igény tartani? Igen, sem? igen. Ez de egyébként szerintem aki kitalálta, az nem ismeri ezt a székelymondást, hogy a medben nem játék. Mert hogy itt ez kicsit azért játéknak tűnik. Egyébként biztos van haszna, de én mondjuk jobban el tudom nem képzelni, hogy akkor már mondjuk egy gyűrű, ami, ami a kezemen van, és azzal tudok irányítani. Ez a maci előtt való. Mondjuk egy. egy, egy Fontos meetingen, valószínűleg furcsa. De jó, amit mondasz, tényleg, mert a, a gyűrű az veled megy. Tehát a konyhában is működne, és nem kellene oda menni a macihoz. Hanem akkor tényleg egy ilyen praktikusabb eszköz lenne. Nem csak egy macit lehet venni, hanem sokat, és akkor minden egyes helyiségbe. Egyébként ah, ez igen. tipikusan olyan dolog, ami túl jó. Tehát, hogy egyszerűen túl jól ki van dolgozva, kis animáció van rajta. Valószínűleg ezek azok a feature-ek, amire igazából a későbbiekben kiderül, hogy nincs szükség. És emiatt mondjuk 20 is elő lehet állítani ezt a hasonlót. A funkciót, de volt egy jó egyébként kérdésed. nagyon aranyos. előtt mondtad, hogy, hogy vagy, miért kell macinak lenni ennek az eszközben. Hogy, hogy, hogy van valami ideológia mögött, hogy ez miért, miért de, egy Nekem macin? egy tippem van, hogy a cukiságfaktort hát, növelik ezzel. Ebben, igen, én cuki lehet egy kis róka is. Oké. Okay. Nem, Ádám? <kül> Brom. <kül> Na, hát ennyit már, már a kütyű hírodóból. És akkor köszönjük szépen a szerkesztést Rész Gábornak. A digitális világ érdekes. Horváth Ádám, a digitális pedagógiai módszertani központ Divízió vezetője van itt velünk a stúdióban. És ezt azért is hangsúlyozom, mert néhány nappal ezelőtt ért vissza Lissabonból, ahol egy nemzetközi konferencián jártál, ami éppen a te témaköröddel foglalkozik. Hát gondolom az egész éved erről szól, hogy konferenciáról konferenciára jársz. Igen, de ez nem teljesen random, tehát hogy nem általában megyek el egy helyre egy konferenciára, és akkor ami ott van, hanem kifejezetten azért voltam egy olyan témájú konferencián, mert ezzel foglalkozom. Ez a European School az Európai Iskolai hálózatokat átfogó uh, szervezetnek a konferenciája volt, az Eminent ez az, ezt akartam, hogy Olyan komolyan hangzik ez a hosszú elnevezés, ehhez képest Eminentnek hívják a konferenciát. Igen. Eminens képzés? Vagy mire vonatkozik ez a név? Én gondolom, hogy valami mire lehet visszavezetni. Valójában arról szól, hogy a, a, az európai országoknak, az oktatási minisztériumainak a vezetői, a szakértők, a kapcsolódó háttérintézményekben dolgozók, azok összegyűlnek évente egyszer, és azokat a fontos problémákat megbeszélik, amelyek az oktatásnak a fejlesztésével kapcsolatosak. Az idei téma az kifejezetten a pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés volt. Miért kell a pedagógiát megváltoztatni? Ugye mi eljutottunk a műsorban már odáig, hogy a digitális pedagógia, ez az összefoglaló címszó, ez egy kicsit olyan fából vaskarika, vagy mintha mint egy ilyen, olyan burok lenne ezen a témakörön, amire mindenki odafigyel, és valójában nem is a digitális világ itt a lényeg. Én azt gondolom, hogy ez a helyes megfogalmazás, hogy ezt mondtad, ugyanis digitális pedagógia, mint olyan, nem létezik. Tehát nagyon sokszor használjuk mi magunk is, digitális pedagógiai módszertani központnak hívjuk a központunkat, de valójában a pedagógia az egyetlen célt szolgál, pedig azt, hogy az embereket, a gyerekeket felkészítse az életre. És ahogy az élet, az élet körülményei változnak, úgy gyakorlatilag a pedagógia, a pedagógiai eszközkészletnek, a pedagógia céljainak is változnia kell. És az Ez a, megint olyan tudós módon hangzik, ahogyan mondod, de én hadd irányítsam rá a figyelmedet arra a szögre, hogy nagyon sokan kritizálják a digitális eszközöket, főleg mondjuk az idősebb korosztályokból, hogy a, mondják, hogy a gyerekek egyfolytában guvadják az okostelefont az utcán, az iskolában, mindenhol, és hogy inkább legyenek a való életben. De mi a való élet? Tehát, hogy a való életet körülnézünk, akkor gyakorlatilag, ha itt csak a stúdióban körülnézek, akkor gyakorlatilag hatalmas mennyiségű informatikai eszközt látunk, egy digitális környezet vesz minket körül, és az összes olyan szakma, amit meg lehet nézni az, az operatőr, a vágó, a, a, a, a riporter, és, és mindenki más digitálissá vált az elmúlt időszakban. Teljesen más munkamenetet, és más hogy kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a digitális Környezet körbevesz minket egy autóbusz ajtó megnyitásánál is, gyakorlatilag informatikai eszközök vannak ma már a, a háttérben. Vagy az, hogy mikor jön a 9-es busz. Vagy az, hogy mikor jön a 9-es busz, ez régen ugye a remény és a hit kategóriába tartozott, ma pedig a futártól találjuk ezt a, ezt a választ. A persze kész. E, igen, és nagyon üresek vagyunk, hogyha nem pontos a, a, a kivetített információ. Miköz... Azt akarod ezzel mondani, hogyha a mai gyerek nem használja digitális eszközöket, akkor lemarad. Ki marad? A, akkor, nem nem, akkor nem vesz részt az életben. Gyakorlatilag ma már, hogyha valaki nincsen a digitalisan jelen, nem képes megfelelni ezeknek a, a feltételeknek, akkor a munkerőpiacon ő nem látszik. Nem is tud elvenni az állásinterjúra se, amire digitálisan hívják meg. Tehát én, én ezt gondolom, hogy ez a, ez a fontos, és nagyon fontos az a felvetés is, hogy a gyerekek gubadják a telefonjukat, és nem arra használják, amire való, mert senki nem tanította meg őket rá. Gyakorlatilag egymástól a gyerekek csak olyan álltevékenység tudják használni a, a telefont, ami bizonyos funkciókat kivált, de tipikusan a digitális életre való felkészítésre nem tudják alkalmazni még, mert például az órán, a tanár azt mondja az óra elején, hogy kapcsoljátok ki a telefonotokat, ahelyett, hogy azzal kezdeni az órát, hogy kapcsoljátok be. Van egy olyan sejtésem, hogy a digitális Pedagógia Módszertani Központ az azzal is foglalkozik, hogy magát a módszert, és az oktatást magát, vagy a tanulás folyamatát magát is tanítani kell? Nyilvánvalóan ezzel is foglalkozni kell, hogy az oktatásnak a célja megváltozik, tehát nem csak máshogy, hanem mást is kell tanítani, és ez alapvető kihívásokat jelent, főleg azoknak a pedagógusoknak, akik 20-25 évvel ezelőtt kerültek a, a pályára, nekik is újra kell tanulniuk egy csomó mindent, de a mai Pedagógus alapképzésben is ma még a 50-100 évvel ezelőtti pedagógiai célkitűzések és módszerek jelentek meg. Hadd mondjak egy példát. A matematika, írás, olvasás, szövegértés, ezek a legfontosabb alapkompetenciák, ezek nélkül senki nem tud a társadalom részeként funkcionálni, de ma már a digitális technológia ugyanilyen alapfeltétellé vált. Hogyha valakinek nincsen meg a digitális alaptudása, akkor alapvető információkból marad ki. Hogyha visszaemlékszünk a mi gyermekkorunkra, vagy ifjúkorunkra, akkor a Pesti Estet próbáltuk meg valahogy előkeresni, hogy meg tudjuk, hogy milyen moziműsor lesz. Most nincsen alternatíva, hogy akkor én megnézem digitálisan vagy papíralapon, mert papíralapon ez az információ már nem létezik. De gyakorlatilag rengeteg olyan területe van az életnek, amely alapvetően digitálisá vált, nem azért, mert a digitális az az valamilyen uh, új, magasabb minőség, hanem egyszerűen csak olcsóbb, kedvezőbb, um, egyszerűbb megcsinálni, és uh, ennek a használatára kell felkészíteni mindenkit. Horváth Ádám tényleg néhány nappal ezelőtt érkezett meg Lisszabonból. A Facebook oldalán uh, találtam egy darab képet erről a konferenciáról, hogy belekukkantunk, mert egyébként ennek a képnek a technológiája is érdekes, hiszen egy ilyen, nem scrollozás, hanem hogy, hogy mondják ezt ilyen háromdimenziós, három milyen kép ez? – Nézzük hát csak meg közben. – Ez kép. panorámakép. panorámakép – ez az, igen. Úgyhogy uh, ezt meg is fel is vettem, megmutatom, hogy így néz ki a Facebookon. Tehát ez a konferencia résztvevőit ábrázolja. jó sokan voltak ott. Illetve hoztál magaddal egy-két képet, amit most nem a hagyományos módon, hanem a te telefonodon oh, igen. kukkantunk meg. Uh, – Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kihívás ma az oktatás számára, ezt itt most megpróbálom megmutatni a kamerának. Ezt e, ugyanakkor nem Lisszabonban készítettem ezt a fényképet, hanem Tallinnban, Észtországban. Ez egy ötödikes gyereknek a hátizsákját mutatja, hogy ment az iskolába reggel a villamoson. És hát valójában az egyetlen kidudorodása táskájában az az e, uzsonnás kis e, e, táska, vagy e, doboz. Nincs semmi a tarisszájában? Hát tankönyv nincs. Tankönyv nincs. És amikor megkérdeztük... Minden digitális azért? Nem. Nem. Uh, Digitális módon férnek hozzá információkhoz, de nem arról van szó, hogy a tankönyvet digitalizálták, hanem egyszerűen nincs tankönyv. És amikor megkérdeztük erről a Tallini Egyetemnek az egyik vezetőjét, Mert Lámperét, ő azt mondta, hogy a tankönyv az alapvetően ellentétes az oktatás céljával, és ezért nem alkalmazzák. Azért, mert régen, amikor nem lehetett a tudáshoz vagy az információhoz hozzáférni, amikor az volt a legnagyobb kihívás, hogy hogyan éred el az információt, akkor le kellett írni, hogy a gyerek ehhez ezt megkapja, és tudja alkalmazni egy adott problémára, Ma viszont az információhoz, hogyha leírom, már abban a pillanatban elavul, és arra kell felkészíteni a diákokat, hogy ők maguk majd az élet során egy adott problémára maguk keressenek, megfelelő információt, ami segít adnak a problémának a megoldásában. És hogyha erre a készségre már az iskola során nem készítjük fel a gyerekeket, akkor a munkerőpiacon az első napja azzal fog eltelni, hogy, hogy azt fogja mondani, hogy de erre engem miért nem tanítottak meg, mi ezt nem így tanultuk, hanem ha itt egy probléma, akkor adjátok ide, hogy hogyan kell megcsinálni. De ez nem lesz ott, ez nem, nem lesz készen. Olyan munkakörökben fognak dolgozni, amiről nem is tudunk ma még semmit, ezért aztán az oktatásnak is erre kell felkészülni, hogy egy életszerű környezetben próbáljon meg információkat és tudást átadni. Ez nem azt jelenti, hogy a tanár vagy a korábban összegyűjtött tudás ez... Elveszíti a jelentőségét, pont fordítva. Csak a hozzáférést és annak az elsajátításának a módját kell megváltoztatni. Ez egyébként a pedagógusoknak a szerepét emeli éppenséggel, nem pedig csökkenti. Van egy olyan szándékom, hogy a mai pedagógusokat ide szoktassuk majd a mi műsorunkhoz, úgyhogy az lenne, hogyha a jövőben egy csomó konkrétumot, módszertant, meg eszközöket, meg lehetőségeket villantanánk föl ebben a műsorban. Úgyhogy én arra kérem Horvát Ádámot, hogy majd nekünk ilyen. Témákat. Mindenképpen, nagyon szívesen. Szerintem most alapozásnak jó volt, és akkor menjünk tovább mégpedig erdébe. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Nem meglepő módon Pál Zelinda következik, aki régió ismerősünk, és pár hónapja nem jelentkezett a műsorban, de most igen, jelentkezik Csíkszeredából, Erdélyből. Egyébként az elmúlt hónapokban ő egy fejlesztési társuláshoz csatlakozott munkatársként, és hónapok óta tudósít engem arról, hogy hol tartanak azzal a turisztikai applikációval, amit elkezdtek fejleszteni. Vizit ennek az applikációnak egyébként az a neve, hogy Visit Hargita, tehát Hargita megye ajánlásával foglalkozik ez az applikáció, és most a bejelentkezésének közeléjén arról is fog beszélni, hogy hogyan is jött létre ez az applikáció. A Hargita megye tanácsa lényegében részt vesz egy Európai Uniós finanszírozású projektben, ennek a neve Insights, és ennek a keretében készült el ez az applikáció, ami eddig még nem volt, és hát az a különlegessége, hogy amellett ugye Hargita megyének nem volt még eddig hasonló applikációja, a különlegessége az, hogy Románián belül ez az első, és így még eddig egyetlen olyan applikáció, amely egyben használ audio ot is. Vagyis olyan hangfájlokat lehet benne találni, amiben elmagyarázzák, mint egy idegenvezetés során a dolgokat, az érdekességeket látnivalókat? Így van, tehát lényegében olyan ez a platform, mint egy zsebre tehető rendszer, ami a látogatónak, Aközben, hogy épp egy látványosságot szemlél, elmondja annak a történetét, a kapcsolódó információkat. Tehát lényegében olyan, mint egy idegenvezető, ami mindig nálunk lehet, és mindig elérhetjük. Vagyis akkor ez egy okostelefonon, vagy éppen táblagépen használható applikáció csak, vagy pedig számítógépen is az internetezők is használhatják? Ez az applikáció ingyenesen elérhető Android rendszerre és iOS-ra is egyaránt illetve tartozik hozzá egy webes felület is, ez a visithargita.com oldal, ahol szintén minden elérhető, ami elérhető az applikációban is. A Hargita megyéről tudni kell azt, hogy rengeteg információ van itt és eszméletlen sok turisztikai látványosság, éppen ezért nem tudtuk volna sem 10, sem 20 emberrel ezt mind összegyűjteni. Egy éves munka áll az információgyűjtés mögött, és uh, rengetegen segítettek benne, fejlesztési társulások, a megyei tanács, munkatársai, alosztályai, uh, turinfós irodáknál dolgozó munkatársak, nagyon-nagyon uh, sok ember. Uh, ami nekem tetszik, az főképp az, hogy nagyon megkönnyíti a mi dolgunkat is, tehát én egy olyan fejlesztési társulásnál dolgozom, ami Hargita-megyek turizmusával foglalkozik, és mivel hiányzott eddig ez a platform, ez az applikáció, ez a webes felület, ami megpróbál mindent összegyűjteni Hargita megyéből, ezért nehéz volt az embereknek ajánlani. Így viszont, főleg mivel három nyelven elérhető minden egyes platform, tehát magyarul, románul és angolul is működik, ezért óriási segítség az ide látogató embereknek, és egyáltalán azoknak, akik Hargita jobban meg szeretnék ismerni. Emellett pedig meg kell említeni azt is, hogy hogyha a székelyföld távlatban gondolkodunk, akkor Kovászna megyének már van egy hasonló applikációja, ugyanaz a cég fejlesztette ki amely a miénket, és Maros megyének is készül egy, ami segíteni fogja lényegében azt, hogy egyáltalán a székelyföldet megismertessük a külföldön élőkkel, vagy egyáltalán a turistákkal. Az applikáció célja lényegében az, hogy segítsen megismertetni Hargita megyét, és hogy segítse az ide turistákat, érdekesebbé tegye az itt tartózkodást, illetve megkönnyítse, akár már az utazás tervezést is, hiszen rengeteg információ van rajta, de akár már az itt létet is, hiszen lényegében, hogyha éppen egy jó kávét szeretne meginni, akkor vannak toplistáink a legjobb éttermekről, a legjobb szállásokról, több toplistát is készülünk még készíteni. Itt most mutatok egy nyomtatott változatot. Ebből ez egy, hallgitom egy, egy bakancslista, nem tudom, látszik-e, hogy olyan is a formája, mint egy bakancs talpa. Szépen látom, igen. Igen, ez megtalálható az applikációban is. Lényegében azzal kapcsolatosan készült-e, tehát itt látható is, hogy a Székelyföldi legendárium és Hargita megye tanácsa közösen készítette, és az a Bakancs listan 52 olyan helyet tartalmaz, amelyekhez legendák köthetőek. Tehát ugye Székelyföld és egyáltalán Erdély híres a legendári, legendájairól, történeteiről, töménytelen mennyiségű ilyen szájró-szájra terjedő történet létezik, és ez az egyik ilyen első lista, ami összefoglalja ezeket, és hogyha valaki például felé használja az applikációt, akár az audioguidokat, akkor meglátogathatja ezeket a helyeket úgy, hogy közben megismeri azoknak a legendáját, illetve majd, hogyha kaphatóak lesznek ezek a kis bakancslisták, akkor még ezeknek az az érdekessége, hogy bejelölhetik majd, nem tudom, látszik-e, igen, most látom. lesz rajta az, hogyha jártunk már valahol, és emellett vannak benne térképek, és szintén ebben is vannak, és persze az applikációban is, uh, rövid, hát hogy is mondjam, nem feltétlenül történetek, hanem uh, szintén az audio hoz hasonló leírások, csak egy kicsit mesésebb formában. Igazából ez egyelőre egy még fejlesztés áll jövő év közepéig, tehát ez az applikáció most december 12-én, éppen 12 órakor lett bemutatva. És hát várjuk a visszajelzéseket, mindenféle építő jellegű kritikát, mert szeretnénk még jobbá tenni, hiszen biztosan vannak még olyan dolgok, amit esetleg kifelejtettünk belőle, vagy szükségük van rá az embereknek, de mi nem gondoltunk rá. Tehát ez lényegében egy ilyen tesztfázis, úgyhogy mindenkitől várjuk a visszajelzéseket. Pár zárindát hallottuk Csík Szeredából, aki egyébként üzente, hogy lassan ezer letöltésnél tart a Visit Hargita nevű applikáció. Én is letöltöttem, egyébként itt van az okos telefonomon és külön kiemelem ebből a kincseink című menüpontot itt a tetején. Az előbb bele mentem, és a Szent Annató látszott benne, igen, most is az látható, de egy csomó minden más lehet tényleg keresgélni benne, ahogyan el is hangzott Zerindától. Ezt a kincseink listát külön szeretném én is kiemelni, és a figyelmükbe, figyelmetekbe ajánlani. Ádám, hogy tetszett? Ó, hát, <kül> szerintem ez nagyon fontos előrelépés, én emlékszem még, amikor az autónk tele volt térképekkel, és, és gyakorlatilag ez egy az állandó, az állandó, az állandó konfliktus volt, hogy akkor kinézi a térképet, hogyan, hogyan kell tartani egyáltalán, és, és akkor ebből a, a GPS-es megoldások, és az ilyen típusú segédletek, ezek jelentős mértékben hozzájárultak konfliktusmentességhez, azt, azt gondolom. De maga egy ilyen típusú fejlesztés is azt mutatja, hogy a, a digitalizálás irányába megy a, a világ, és amellett, hogy egy turisztikai dologról, történelmi hagyományoknak a feldolgozásáról van szó, a digitális technológia platformként megjelenik. És egyébként azért is érdekes, mert nem csak ott helyben Hargitában lehet használni, hanem akár itt Budapesten is, föl lehet készülni Hargitára. Lehet olvasni ezeket a legendákat, sztorikokat, meg képeket is nézegetni. Imre? Én ilyen felhasználói oldalra, nagyon örülök, éppen nem hallottam róla, biztos, hogy le fogom töltelmecsi és mert nagy rajongója vagyok Erdélynek, meg a Székelyföldnek. Az utóbbi pár évben nem jártam arra, de már korábban többször is. Szerintem sok mindent láttam is, de egész biztos az applikációból Pár perc alatt találnék még néhány olyan dolgot, amit érdemes lenne legközelebb megnézni. Úgyhogy nekem ez biztos, hogy hasznos lenne. És valóban én is, amikor először jártam Erdélyben, akkor még, még gps sem volt, hanem egy ilyen térképpel utaztunk, ami úgy nézett ki, hogy a térképen még jelölték azt az utat, ami kiderült, hogy már nem létezik. Egyébként ez kicsit egy ilyen, ilyen, ilyen földrajz vagy geológiai sajátosság is, mert a Bucsintető nevű helyen állítólag valóban az történik, hogy megépítik az utat és a földmozgás miatt gyakorlatilag egy pár hét alatt az ott megszűnik. Úgyhogy nyilván egy offline térkép erre nem tud felkészülni, egy online applikáció vagy bármilyen térkép az viszont akár ezt jelölhet is. Vizit hargita ez az applikáció neve, amit tehát az összes nagy okostelefonos platformon meg lehet találni. Le lehet tölteni, ingyen lehet használni, és lehet böngészni. Vizit Hargita. Postmodern. A digitális világ érdekes. Folytatjuk a pixel művészek bemutatását. Talán a hallgatói nézőink emlékeznek Giovanni Kontárdira, akit pár héttel ezelőtt mutattunk be a műsor elején. Ő bűvös kockákat használt föl arra, hogy színes, pixeles képeket állítson össze. Na akkor most nézzük, hogy ehhez képest az Eric Jensen nevű vélhetően Dán művész hogyan építi föl a pixeles képeit. Az mindenképpen kiderül már is a videóból, hogy ő egy siketnéma művész, és az összes videója, amit a Youtube-on megtalálhatunk, hangtalan, mert hogy ő siketnéma. Jelnyelvvel magyarázza el, hogy ezeket a billentyűzeteket, régi elhasznált PC-k billentyűzeteit használja föl, és a billentyűkből rakja össze a képeit. A Big Ben például, vagy a Szabadságszobrot. Úgyhogy ezeket én le is töltögettem párat, meg is mutatunk majd néhány ilyen képet, amit készített, hogy közelebbről is láthassuk ezeket a billentyűzetekből készített képeket. Azért is érdekes, mert színeket használ, és az én fejemben az van valahogy a billentyűzetek, hogy ezek ilyen tök hagyományos, unalmas, bérszínű billentyűk, vagy éppen fekete színűek, az is elterjedt. De hogy színesek is vannak, hát az meglepő. Na nézzük csak az első képet a szabadságszoborról. Ugye itt kék, illetve zöld különböző árnyalatait használta föl, úgyhogy szerintem itt a művészetnek az is része, hogy hogyan gyűjthetett be magának színes billentyűzeteket különböző hulladéklerakókban, meg nem tudom én ismerősöktől, akik levedlették ezeket a régi billentyűzeteket. Nézzük a következő képet, ami egy macskának az arcát mutatja. Itt látunk tényleg kéket is, meg Narancssárga, vagy talán rózsaszínű lehet az orránál. Nagyon jól néz ki különben, tehát tényleg azt a fajta pixeles művészetet mutatja föl, mint amit Contardi is láthatunk, csak ugye ő a bűvös kockáknak a 3x3-as képéből rakta össze a képeket. A harmadik képen pedig egy földet láthatunk, magát a földet láthatjuk, szintén itt is színekből pixelesen összerakva. Hogy ezt hogyan rakja össze Erik Jensen, arról szól a következő kis videóbejátszásunk, mert láthatjuk is, hogy ő az összegyűjtött billentyűket dobozokba rakja. Így, ugye láthatjuk is, kisebb dobozokba gyűjti, és azokból válogatja össze. És egyébként azt tudjuk róla, hogy 2013-ban kezdte el ezt a fajta művészetet gyakorolni, és azóta diplomázott is egyébként ez a művész. Idén már teljes munkaidőben foglalkozik ezzel a, ezzel a művészeti irányjal. A középiskola egyébként folyamatosan nyeri a díjakat a műalkotásaival. Ő így fogalmaz, szeretek régi ócska dolgokat új életre kelteni. A galériái egyébként az Instagramon elérhetőek, az instagram.com per art oldalon, illetve a saját honlapján az erikjensenart.com-on is. A digitális világról érthetően... Ez a postmodem. Talán Kuru címre emlékszik még de hogy pár évvel ezelőtt, amikor egyszer idézte nekem az internetpenetrációnak a magyarországi pillanatnyi állását, akkor mondtam neki, hogy jó lenne egyszer visszatérni a weboldalatokra, mert hogy annyi érdekes dolog van. Hát most elérkezett ez a pillanat, amikor belenézünk az NRC piackutatónak a weboldalába, ami azért is lesz fontos, mert, és közben láthatjuk is az oldalt, hogyha valaki fölmegy az NRC.hura, ra akkor van egy állandó elem, ami mindig ott van. Volt talán egy rövid időszak, amikor nem szerepel, de most ott látható, Megis áll a böngésző, és a bal látható, hogy internetpenetráció az éppen 82 nál van. Én bele is kattintottam, és mindig találunk egy pillanatnyi képet arról, meg egy infografikát, hogy éppen 6,1 millió internet használó van Magyarországon. Tehát ez a 6,1 millió, ez a 82 százalék, Uh, ugye itt attól függ, hogy milyen célcsoportot nézünk. Mi a 82 százvégét az 15-69 évesekre nézzük. A 6,1 millió az a 15 évesnél idősebb lakosságra vonatkozik Nyilvánvalóan a 15 év alattiak is kis interneteznek nagyon nagy számban, sajnos őket ők nem tudjuk mérni. Róluk nincsen ilyen pontos adat, úgyhogy az egészen biztos, hogy ha gyerekeket is beleszámítjuk, akkor bőven 6 millió fölött van azért. A szóval számít. ez a mutató az nlc.hu-n folyamatosan ott van és ez folyamatosan frissítitek. Ha havonta két havonta? alapvetően negyed évente frissítjük, ugye ez, a, ez egy olyan adat, amit mi is vásárolunk, Mi alapvetően online kutatásokat végzünk, ez pedig nyilvánvalóan egy offline kutatásból lehet meghatározni, hiszen aki nem internetezik, nem lehet online megkérdezni, úgyhogy ezt mi is vásároljuk ezt az adatot. Nekünk ez egy fontos adat egyébként is a különböző kutatásainkhoz, meg ezek, ez az adatbázis, amit ehhez használunk. És abban az igazadban egyébként, hogy volt egy időszak, amikor mi ezt nem publikáltuk a weboldalunkon. Egész egyszerűen úgy éreztük, hogy most már tökéletes, meg mindenki internetezik, ez kevésbé érdekes, hogy hány százalék az internetpenetráció. Azt teljesen az újságírók és kérdezték. Nem, nem csak újságírók, ügyfelek is, meg, meg tényleg sokan mondták, hogy ez eddig ott volt, mindig megszokták, felmentek az NRC weboldalára, megnézték, hogy akkor hányan is interneteznek Magyarországon, úgyhogy ez milyen kár, hogy már nincsen ott. Úgyhogy újra tehát visszatettük ezt az információt. Egyébként nyilván egy ilyen honlap és ez nem csak az NRC oldalára igaz, azt azért alapvetően a kutatók cégeknek a weboldalára igaz, hogy ez ilyen két kettős funkciója van. Úgy egyrészt egy vállalati oldal, ahol az ügyfelek, az érdeklődők megismerhetnek minket, kik vagyunk, mit csinálunk, milyen szolgáltatásokat nyújtunk, milyen termékeink vannak és a többi, és a többi módszertani dolgokat megismerhetnek. És van egy információs jellege, ahol megint csak akár ügyfelek, akár újságírók de a is. Nagyon sok olyan információt találhatnak, adatokat, infografikákat, cikkeket, amelyek számukra érdekesek vagy hasznosak lehetnek. Egyébként egy NRChez hez hasonló piackutató cég számára hitelességet is növeli az, hogy folyamatosan ilyen információk elérhetőek. Mielőtt erre visszatérünk, csak abba az irányba szeretnénk meg elmenni, és akkor folytatjuk a böngészést az nrc.hu-n, hogy ott találhat egy csomó olyan furcsa, érdekes újdonság, aminél most például megállunk, itt vannak ezek a szolgáltatások, szemkamera, ott van a második az ikonok között. Én bele is kattintottam, és látható volt mindenféle érdekes további almódszer, hogy műsorteszt, meg, meg videós teszt, YouTube uh -huh. videós teszt. Van sok minden, igen. A szemkamera és a műsorteszt nem ugyanazt jelenti Mind a nagyon érdekes, innovatív dolog. Ugye a szemkamera, amikor azt mondjuk, hogy a szemkamera, akkor sokan gondolnak arra, amit fel, felveszünk egy szemüveget, és az egy kamera valójában van ilyen is. Mi nem ilyennel rendelkezünk, mi egy olyannal rendelkezünk, ami monitorba van beépítve, és a monitoron volt amit monitoron meg tudunk jeleníteni, az azzal kapcsolatban tudjuk vizsgálni, hogy mit látnak az alanyok. Tehát például ez lehet egy weboldal, ugye ilyen weboldal használhatósági usability vizsgálatokra lehet például használni, hogy mit vesznek észre, mit nem vesznek észre, vagy akik készülnek, azok a hőtérképek. Hőtérkép megmutatja, hogy melyik pontját nézik a legtöbbször. Van, melyik pontját veszik egyáltalán észre, melyikre fixálnak hosszabb ideig, mi a tekintetnek az iránya, hogyan vándorol. Ez bármi, amit egy monitoron meg lehet azt meg lehet nézni, ez lehet egy plakátnak, a, egy hirdetésnek is a képe, vagy egy reklámfilmet is így, így lehet elemezni. Tehát ez a szemkamera. A másik, amit említettél, a műsor tesz. Az egy másik érdekes módszer, az pedig tulajdonképpen azt jelenti, hogy akár egy reklámot, vagy egy műsornak egy kisebb részletét mondjuk egy online kérdőívben bemutatunk, és egy kis csúszkával a válaszadók tudják valós időben, tehát a nézése közben húzgál, húzgálni a csúszkát, hogy tetszik-e neki az adott jelenet vagy nem. Ez lehet reklám reklám spotokra gyakran használjuk, de akár egy bármilyen, bármilyen műsornak rövidebb műsornak a bemutatásakor lehet használni. Van még jó néhány más módszer, meg, meg leírás is az nrc.hu-n, úgyhogy érdemes böngészni. Még egy dolgot szemeltem ki magamnak, és akkor kukancsunk tovább a böngészünkbe. Még pedig az aktualitások, ugye rögtön a kiinduló oldaltok tetején a hírek találhatóak. Hát hogy, hogy társas játékokkal is foglalkoztatok őmre? Hát ugye az, hogy, hogy tényleg rengeteg cikk, meg hír van, és aki, aki nem szakmabeli, vagy nem akar piackutatást megrendelni, és nem ez a módszertani dolgok érdeklik, vagy az, hogy egyáltalán mit lehet tőlünk rendelni, azoknak nagyon sok ilyen az gondolom izgalmas cikk is van, és valóban, már mi egy online kutató cég vagyunk, és most tényleg 20 éve, lassan 20 évesek, és tényleg az internetnek a vizsgálata az, az így összefonódik velünk, és talán ezért is járnak például az internetpenetrációt nézni az oldalunkra, de azért nagyon sok olyan kutatást csinálunk ügyfeleknek is, meg egyébként publikálás céljából is, ami nem kötődik az internethez, vagy nem biztos, hogy szorosan kötődik, és ilyen mondjuk a, valóban ez a társasjáték kutatás is, ami szerintem azért egyébként azért érdekes, mert pont вот хоть Kicsit a digitális világ másik oldalát, vagy a ellenpontját mutatja meg. Ez a cikk, amit talán érdemes elolvasni, főleg így karácsony táján, mert egyébként nagyon sokan vesznek karácsonyra társasjátékot, van egy új reneszánsza szerintem a társasjátékozásnak, meg, meg egyébként az ünnepi, a ünnepek általában alkalmasak arra, hogy kicsit összejöjjenek az emberek a család, és előkerüljenek a társasjátékok és játszanak. Szóval hogy azt tapasztaljuk, hogy a fiatal generáció körében is nagyon népszerű a társasját. Játék. Tehát amellett, hogy ők a digitális világban szocializálódtak, meg már abban élnek, meg tényleg hogy elhangzott is tulajdonképpen már az generációban, de már még az Y generációban is szinte mindenki internet, ezik Magyarországon is, emellett azért a társasjátékok, az offline játékok is nagyon népszerűek, és a nagy többség szokott. Azért valamilyen rendszerességgel játszani ilyesmit. Úgyhogy ez a cikk erre is rávilágít, amellett hogy, hogy szerintem nagyon szórakoztató, és meg ki -ki tesztelheti, hogy, hogy neki mi a kedvenc társas Játéka, és vajon az a top listán hányadik helyen áll. És itt a híreitek között, hogy ha jól sejtem, akkor néhány hét múlva feltűnik majd egy újabb hír, ami a karácsonyi webes vásárlásokról szól. Úgyhogy én akkor már is mondom neked, hogy ha az elkészült az a kutatás, akkor majd januárban, februárban nem tudom még Igen, hát adatok. januárban fogjuk ezt a kutatást elvégezni, ugye minden évben Általán, hogy az elkereskedelmet online vásárlást azt rendszeresen kutatjuk, és nyilván egy karácsony után ez egy izgalmas kérdés, hogy idén. Vajon mennyien vásároltak az interneten karácsonyi ajándékot, és, és milyen tapasztalatokat? Az most rajlik, e, Nem, az majd a karácsony után lesz, január. Tehát ugye véget ér a karácsonyi időszak, akkor kérdezzük meg, hogy, mm. hogy, hogy mik voltak a tapasztalatok. Addig azt, ha már karácsony, akkor ajánlom, hogy ha tényleg valaki felmegy az nrc.hu-ra, e, e, van egy kis része, ahol infografikákat találhat találhat. 2017. decemberében, tehát tavaly készítettünk egy infografikát. Abszolút nem digitális témáról, a karácsonyról. E, ott is top vannak. Kedvenc karácsonyi dalok, kedvenc karácsonyi filmek, miket eszünk karácsony, amikor egyáltalán mit jelent számunkra a karácsony, erről van egy infografika, ezt érdemes böngészgetni, és talán így az ünnepet meg lehet vele alapozni. Hát köszönöm szépen, Imre, a kis összefoglalót a webhelyetekről, és akkor januárban vagy februárban folytassuk majd akkor ezzel a említett témával. Eddig tartott ma a Postmodern című műsor, és ahogy az elején említettem, ez az idei utolsó adásunk. Legközelebb nem kettő hét, hanem 3 múlva jelentkezünk, egész pontosan január 8-án lesz az első 2019-es műsorunk, amit együtt készítünk persze a barátainkkal, úgyhogy én most megköszönöm a hallgatók és a nézők egész éves figyelmét, illetve a barátaim, a munkatársaim segítségét is itt a műsorban, és akkor január 8-án újra jelentkezünk, és várjuk, várunk benneteket, önöket itt a Youtube-on, illetve az összes olyan csatornánkon, ahol a tartalmainkat közzétesszük. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm Kurucimlének a részvételt a mai műsorban valamint mint Horváth Ádámnak is, akit jövőre is várunk többször majd ide a műsorba, és akkor most elbúcsúzom, viszont viszontlátása.